بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي كما يشرح ابن القيم كثير من نواقبه ذكر لكي من عقوباتها انها تعم بصيرة القلب və tutmisu nurahu və tatmisu nurahu və təsuddu turuq ilim gətirir ki, günahların acıq əqibətindəndir ki, günahlar qəlbi kör eləyir və qəlbin hidayətindən dolayı insanın üzünə, üzündə olan nur götürülür və həmçini nurda götürüləndə bu başqa bir insanda məfsədə əmələ gətirir, zərrə əmələ gətirir və nur götürüldükdən sonra yəni nur götürülməyin əlamətlərindən əgər yəni nur götürülərsə şək yox ki, həmin insana elm qatları da bağlanır və təxki bu məvarid-il hidayə və hidayət qaynaqlarından da həmin insan məhrum olur elə ki, günahlar hidayət qaynaqlarından insanı uzaqlaşdırır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 Yəni, gözəl əxlaq sahiblərində Ona görə də insan dəvətdə əxlaqını gözəl eləməlidir Və ikinci insan, hidayətə gələn insanı, yaxşı da insan meçidlərə aparsın Və ya yəni, ilk anda o amilləri görsün Sonra və yaxud hidayətə kim istəyirsən, Allah subantılıqlarına hidayət versin Həmin insan evində Quran Kərimin bulunması və yaxud bəzi elə bil ki onu dində o insanda yarhamqallah maraq oyadacaq amilləri həmin insanda həmin insanın yanına qoymaq lazımdır və yaxud həmin insanı onların yanına gətirmək lazımdır. İkincisi, yəni hidayətə aparan amillərdən biri həmin o baxışlardan sonra insanda həvəs yaranır, sonra həmen həvəs iradəyə çevrilir və getdikcə həmin iradə insanda əzm etməyə çevrilir və əzmdən sonra da feil gəlir, feildən sonra da insan o feili təkrar-təkrar elədikdən sonra həmin feil insanın sabit əxlaqına çevrilir. Aydın də qardaşlar. Həmçini nümavaridil, hələk də insanın da yəni hələk olmasının yollarda birinci baxışlardır, sonra düşüncələrdir, sonra vəsvəsələrdir, sonra vəsvəsələr iradəyə çevrilir. İradə də nəyə çevrilir? Əzmə çevrilir, əzm əsmət sonra fəilə çevrilir və və getdikcə həmin o sifət insanda sabitləşir. Artıq o günah insanda sabitləşəndən sonra həmin insan o günahı davamlı elədikdən sonra artıq ya sərvsizliyi mi deyə, ya zinakarlığı mı deyə, ya oğurluq mu deyə, necə deyirlər, həmin insanın artıq qanlışdır. Ayını qardaşda. Yəni insandan ayrılmaz bir sifətə çevrilir. Necə şeyx gətirir günahlar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 Aleykə nuran fələ tatfəhu bi zulmətil məsiyə Deyə ki, mən görəm ki, ey Şafi, Allah səbələtə Allah sənin üzərinə, sənin sən üzünə bir nur qoyub, sən o nuru günahların zülmətilə söndürmə Və <gülüyor> lə yəzəlu nuru yadafu və yadməxilu və zəlamu l-məsiyəti yəqva həttə yəsirəl qalbı fi misli l-leyl-l-bəhim Və günahlar işlədiyicədə bu insanın üzərində olan, üzündə olan bu zülmət, bu qaranlıq getdikcə çoxalır hətta bəzən insanın üzü tamamilə yəni, nursuz vəziyyətə düşür. və insanın qəlbi də getdikcə qaranlıq gecədə hərəkət edən qəlbin halına gəl düşür Fəkəmin mühlikin yəsqutu fihi və huvə lə yapsiruhu Və insanın da şəx gətirdi ki, bu məvaridil hidayı və məvaridil hələk <gülüyor> Yəni, insanın tədilicən azması nə qədər insanlar var, var ki, özləri tədilicən azıblar, amma özləri bunu hiss eləməyiblər. Yə, yəni, onur nur getdikcə onlardan yavaş-yavaş götürülür. Həmin nur götürən insanların misaldadir kəəmə xaraca billeyli fiddariq zətil məhalik və l-məatib və onun misaldad ki, elə bir kör bir insan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 o qaranlıq insanın əzalarında öz bəhrəsini verir və insanın əzalarında da öz bəhrəsini verməyən böyük amillərdən biri də o dikinədir, insanın üzündən olan onu götürülür, insanın üzünə bir qaralıq gəlir yəni bir sönülü gəlir yəni o deməkdir ki, dərisə qaralıq ayında qardışlar bi həsəbi quvvəti hə və bu da şək yox ki, günahların çoxluğuna və zülmətin çoxluğuna görədir fi idə kəna həzi alaməti indəl mut, əgər bu əlamə İnsanda ölüm anında olarsa, Allah subantala, əl-ğalib odur ki, əgər insanda ölüm anında belə pis əlamətlər üzrə çıxarsa, şək şey yox ki, öləndən sonra onun vəziyyəti daha da pis olar. Fəmtələ qabrı zulmətə və onun qəbri deyir, zulmətlə dolar. Kəməqalə nəbi sallallahu aleyhi və sələm, necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bir həssə buyurur. Bu, deyir, gördüyünüz qəbirlər deyir, zulmətlə doludur. Allah subhanət hala, mənim sizə etdiyim dua vasitəsilə Allah subhanət hala o qəbirləri nə eləyir? Nurlandırır. Və izə kəni yomul maad və xəşrəl-ibəd, alətir <gülüyor> vucuh, ulub və zahiran, yaraqı kulli Və belə bir vəziyyətdə də deyir, gündə, yəni qəbirdən sonra da qəbirdən sonra da qəbirdən insanlar diriləndə, həşr olunanda, üzlər deyir, üzə çıxanda və onun o mənfi, elə bir ki, üzlünün, nurünün olmamağın hər bir kəs görəcək. Aynı qardaşlar. Hətta yasirul və ki, əsfadı misli həm və insanın üzü deyir o gün deyir qaralacaq, hətta deyir kömür kimi olacaq. Fəyə ləhə uqubətin, lətuvazin ləzəti, dünya bi əcmə'i həy min əvvəlhə ilə əxirhə və, və o insanı orada elə bir əzab gözləyir ki, güclü bir əzab gözləyir ki, bütün dünya ta yaran tüm dünyanın ləzzətlərinin bir yeri toqlasan, o əzabı aradan qaldıra bilməz. Sonra, şəx gətirir ki, o min uqubətiə, ənəl-asi dəimən fi əsiri şeytanihi və günahların həmçin acı qəqibətindəndir ki, insan öz şeytanının əsrinə çevrilir. Və sicini şəhəvatihi öz şəhbətlərinin həbsxanasına düşür və quyudu həvahu və onun öz havası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 Həbs eləyir Aydındır, sağlam düşüncələrə həbs eləyir Qalır həbsxananın içərisində Və öz mənbül xüsusiyyətlərini üzə çıxardır Və lə qayduna Ashabı min qaydi şəhvə Və Şəhvət qandalından da Daha çətin bir qandal yoxdur Fə keyfə yəsiru iləllahi və dəril əxirə Və qalbül məsul Və özünüz fikirləşin belə bir qəlb Allah subhanı ta olaya necə addım ata bilər Həm Həbsxanadadır, həm əsirdir həm də bağlı bir vəziyyətdir. Yəni belə bir vəziyyətdə şək yoxdur ki, qəlb hətta bir addım da belə ata bilməz. və idə quyidul qalb turqatahul afat min kulli janib bihasab quyudih. Ayadi qalba gələn yolları müxtəlif maneələr, təhlükələr, xəstəliklər hər tərəfdən bağlayarsa, hər tərəfdən bağlayarsa və bunun misalı umatəllul qalbi məsələ məth tayr Kəməsəli tayir Və kəlbin deyir misalı Bir quşun misalına bənziyir Həmin quş nə qədər Qülləmə alə bəudə anil əfəd Nə qədər o quş Hündürləri uçarsa Yuxarı qalxarsa Həmin quş nəyir? Təhlükədən o qədər uzaqlaşır. uzaqlaşır Amma nə qədər aşağılarla uçarsa O qədər nəyir? Təhlükə yaxınlaşır. yaxınlaşır Həmçin şeyx burada başqa bir şey işarə edir ki İslam hər zaman e, bir şeye əgər haram varsa oraya yaxınlaşmamağa əmr edir məsələn Allah subhantala zina barisində quran kəndində nə deyir valiyyətəqrabi <gülüyor> zinaya zinaya yaxınlaşmıyor Allah subhantala deyilmir ki, qeyb zina eləməyir şək yox ki, oradan o nəticə çıxır ki zina da etməyə olmadır yani Allah subhantala bir ibrətlə elə bil ki, ikilən mənanı səbə başa sanır aydınlə qardışlar yəni, İslam dininin Yəni, əsas Qorunma prinsiplərindən bir də odur ki Əgər bir yerdə təhlükə varsa Nədir? Oraya yaxınlaş məqnə Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səllələm Yəni, Allah spantalanın Elə bir ki, insanlar içəsində seçdiyi bir Peyğəmbər Nəfsinə ən hakim olan bir Peyğəmbər Elə bir ki Hətta o Peyğəmbər Bir yerdə günah olanda Orada nə yerdir? Günaha aparan yolları Bağlayır. O vasitələr ki, var günah ilə öz arasında, onları Peyğəmbər s.a.v. bağlayırdı. Nəfsinə ən hakim olan insan əgər belə edirsə, gör biz necə olmalıyız. Aydınlə qardaş <coughs> Sonra deyir ki, quş nə qədər hündürdən uçarsa, o qədər xəstəliklərdən, bəlalardan uzaqlaşaq, nə qədər yeri yaxınlaşarsa və yerdə oturarsa, o qədər təhlükələ üzdəşər. Və kullə mənəzələ istəvəxəşətül əfəd və fil hədis, Və necə ki, bir hədistə keçir, o şeytan idi bir insan, şeytan insanın canavarıdır. Hədisi şey Xalban zəifləşdirib, amma hədisi məna baxımına səhiyyidir. Və kulləmə ən nəşət və kəmə ən nəşətəlləti lə hafizə ləhə və həyə beynə ziəb-i səriyyətəl atab Əgər deyir, o qoyunun ki, çobanı yoxdursa, onun üzərində qoruyucu yoxdursa, şək yox ki, o canavarlar tərəfindən Ən asanlıqla və ən tezi ilə əldə olunan yeməkdir deyir Fəkəzəl abdu idə ləm yəkun aleyhi hafizun min Allah Həmçini qulda əgər Allah subhanət Allah ona yardım olmasa Allah subhanət Allah onu qorumaq üçün bir amir olmasa Qum <coughs> canavarı <deyə> onu parçalayacaq Mu <coughs> innəmə yəkun aleyhi hafizun min Allah bit təqva Və özünə həmin o çobanı və yaxud həmin o özünün müdafiəsini anca, anca təqva vasitəsilə yarada bilər və, və, və şək yox ki təqva da insanla onun öz çanavara arasında güclü bir müdafiədir və kəmə hiyyə və qayyətin beynə hu, beynə və ləxirə necə ki, həmin o təqva insanın dünya və axirət bəlaları ilə öz arasında bir maniyədir və həmçini şəx burada bir məsələyə toxunur deyir ki, yəni çoban deyildikdə ə, şək ə, yəni onu başa düşüm ki, mütləq kimsə gəlib sənə nəyisə başa salacaq. Aydınlı qardaşlar, yəni başqasına ümid olan şamsız qalır. İnsan hər zaman özü çalışmalıdır. Və yəni, da sağdan da soldan da nə gəlsə, alhamdulillah min bələşə. Və insanın özü çalışmasının ən böyük faydalarından biri odur ki, bax, burada burda məsələn nə qədər insan var.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 kitap qanaya baxırsan ki, sənə problemin nədir? misal, ailədə etsə, baxırsan ailədə ailələ əlaqəli götürsən nəyə soxuyursan? Səni 10 dənə dərsi ged, 10 dənə xütbəyə ged olabilsin, xütbələr başqa-başqa məlçələrdə Ona görə, hər bir insan özü yəni, ən gözəl özü çalışmaqdır və ən gözəl dua da insanın özün özü üçün elədiyi duadır. Və həmcini deyir bu çobanlardan birincisi elm İnsan özü qorunmaq üçün Sonra el-məhdindən istifadə edə bilər Və sonra Canavarlardan qorunmaq üçün Məsqidlərdir Sonra xeyr məclislərdir Sonra da ki, cəmat Ayrıq, qərdişlər İnsan bu amillərdən yapışmalıdır ki Dində sabit <coughs> Qala bilsin Və küləməkənəşşəyatu əqrabı minəl-rayi Kənət əsləm minədim Və həmin o qoyun deyir Nə qədər deyir Çobana yaxın olacaqsa, o qədər canavarın təhlükəsindən uzaqlaşmış olacaq. Və kullemā baʿadat ʿani r-rāʾi kānat Çobandan uzaqlaşdıqca da halakə yaxın olacaq və əslən mā takūnu sh-shāṭū Və onun ən elə bir salamat halı təhlükəsizliyi sağlı çobana yaxın olan halıdır. Və innemā yaʾkhudhu zīʾu bil-qāṭīṣati min al-qalam. ki, canavarlar həmişə tək, tənha, zəifdir. <gülüyor> Qoyuniyi götürürək varır Və ümumiyyətlə İnsan əgər tək qalarsa O insan nə qədər də güclü insan olsa O insan zəif insan sahib Aydindir. Yəni ümumiyyətlə Allah s.ə.q. bu yolu Heç vaxt və heç vaxt Tək gelinəsi yol deyil Və kimsə məsələn fikirləşsin ki Mən cəmatdan ayrılım Tək gelin Heç vaxt yəni belə bir şey mümkün deyil Gədəcək ama zəifləyəcək Ona görə hər kəsə özünə Yəni, dost saxmalıdır. Yəni, necə deyərlə, özünə bir balaca yəni, oturub durabilecək, xansiyyəti tutuşa tutuşacaq şəkildə özünə balaca bir yəni, kuruq düzətməlidir. Arada oturursun, məsələn, dərtləşsin, nəsiyyət qəbul edəsin. Ayrıq qardışlar, insan tək qalanda, insan zəifdir. İnsan nə qədər alim də olsa, nə qədər də yəni, imanı gücdə olsa, onun ehtiyacı var. Kimə ki, arada sıxıntı olanda insan hətta bəzən bezir, məsələn. Bəzi şeylərdən otursam, hə bir bolca qardaşlarla məsələn deyib gülmək, yəni şəri sinirləri açmamaq şəhətindən, zarafat edəmək, insan o yəni ki, insan ruhu yüksəliyi gətirir. Və insan tezən elə bir ki, hüvvət oxuyur yenidən, ibadisə qayıdır. <coughs> Və bütün bu dediklərimizin əsli nəyə qayıdır? Ənnəl <coughs> qalb kullə məkənə abadu minə Allah kənətəl-əfəti iləyə əsrə. Qəlb nə qədər Allah subhanət halədən uzaq olduqca, uzaqlaşdıqca deyir, təhlükələr ona yaxınlaşır Və kulləmə qarubə min Allahi və adətan müəfəd Və yaxınlaşdıqca Allah subhanət halədən təhlükələr, xəstərilər, günahlar ondan uzaqlaşır Və elbu'udu min Allahi məratib Allah subhanət halədən uzaqlaşmağın da deyir, mərtəbələri var, dərəcələri var Və bu duha əşəddə min bəd Və onların bəzilər, bəzilərlə daha şiddətlidir tubu'idul abdu aldar abdu anillah fi qaflat diyir qulu diyir öz rəbbindən uzaqlaşdırır velma udulma asiyata adamın buadul gafla beshak yox gedir amma deyir gunahla Allah subhanu teala dan ya yəni Allah subhanu tealadan uzaqlaşmaq gunahla uzaqlaşmaqdan daha yaxşıdır daha yaxşı deyəndə dayıqın gəl Yəni insan, yəni qəflətlə günah işləyəndə bu insanın imanına o qədər təsir eləmir, amma ki açıq-aydın biləndə ki bu haramdır, onu eləyəndən sonra o insan imanına pis təsir edir. Ona görə də ki günahın deyir, behdiyi uzaqlıq qəflətin qəflətlə elənən günahın uzaqlığından daha pisdir. Və Kətil <coughs> ki, "Valbu adul bidati aza min bu'dıl ma'siyə" və bidətin də deyir İnsanın öz Rəbbindən uzaqlaşdırması günahdır. İns günahı, günah səbəbiylə insanın Rəbbindən uzaqlaşmasından daha pisdir və budur nifaq və şirk adamın zəririn külləhi və şək yoxdur. Ən böyük insanı Allah Subhanahu taaladan uzaqlaşdıran amillər də nədir? Nifaqla şirkdir. Və Allah Subhanahu istəyirəm ki Allah Subhanahu ondan uzaqlaşdırmağa səbəb olan amillərlə bizim aramızda Məğriblə məşrə qədər uzaqlaşdırsam Və gələn də qalsın İnşallah gələn dərsimizdə Və sallallahu aleyhi və Muhamməd Alə və alə və sahibiyyə